A vadászat mesterségét is tanulni kell. A hermeli megölése után Basa egyszerre a róka szokásait vette fel. Eleveren hozta haza a zsákmányát, igaz csak a kisebbjét. A kutya nem szokta így vadászatra tanítani kicsinyeit, hisz az ember árnyékában nincs szüksége rá, hogy az izmok és idegek, fogak és körmök hajszálnyi pontossággal szerezzék meg a zsákmányszerzés gyilkos gyakorlatát. Az ember ad élelmet, vadászni csak a vérsóvárgása hajtja a kutyát. Basa azonban nem hiába élt sokáig az embernél, okosabb alkalmazkodni tudó volt a nádas állatainál, s az ősi ragadozó emlék is előtört. Így támad fel benne, hogy nem elég ennivalóval tömni a kölyköket. arra is meg kell őket tanítani, hogyan adja meg magát legkönnyebben a hús. A szükség és az értelem a kölyök nevelésnek ős állapotába kényszerítette vissza Basát. Közönséges kutyánál a kölyök csak felnőtt korban kóstol a vadászatba, csak akkor tanulja ki fortéjait, s az is csak szórakozás neki. Basa a kölykei így éhenveztek volna a nádasba, mert a nádas törvényei kérlelhetetlenek. Ha enni akarsz, légy gyorsabb, erősebb, ügyesebb, prédádnál. Ha gyengébb vagy, éhen pusztulsz, mert nem vár az ember házatája, ahol mindig hullik valami ehető dirib darab. Elsőnek egy kis fekete, fehér kontyos réce érkezett elevenen a kunyhóba. A kőkök rásereglettek, elfogultan és gyanakodva nézegették, még nagyvadász is, óvatosan berzenkedve járta körül a csőre tátó, szárnyas ismeretlen. A réce halára váltam pislogott basa szájában. Elébüktette a hóra, és biztatóan morgott, de egyik kölyök sem mert vállalkozni a zsákmány szerzésre. A réce rémülten pihegett a hatalmas négy lábú vadak között, aztán kinyílott sepni agyában, hogy szabad a szárnya. Felállt, totyogott, ügyetlenül vert néhányat a havon, s hús már is levegőbe emelkedett. A basa el nem kapja röptében, bizony oda az ebéd. A kölykök izgatottan táncoltak, mikor a zsákmányt erröppenni látták. Basa most okosabb volt, egy roppantással eltörte a réce szárnyát. Úgy tette le. húzódott, most már nem félt, hogy az ügyetlen, rosszul futó réce el tud menekülni. A kölykök rémült sóvárgással ugrálták körül a kis kontyos madarat. Az meg csak ült reménytelenül. Érző fekete feketerőg a fehér havon. De hiába morgott buzdításra, basa. A merzből csak egy-egy neki s hirtelen fékezésre futotta. Ha a réce futva próbál menekülni, már nekiestek volna, mert a játékosság inkább kap a mozgó zsákmányon. De így ülve és pislogva, félelmetesen titokzatos volt a fekete jószág. Basa most órával mozgásra serkentette az állatot. Az végre megint úgy érezte, hogy menekülnie lehet. Felállt, néhányat vertörött szárnyával, s ügyetlenül totyogott a part felé. A kőkök felvonítottak. Mikor a réce megmozdult, nagy vadász hátra a fülét. Kért nelső lábát megfeszítette, aztán nagy ugrásokkal a menekülő után vetette magát, és megfogta. Tépte, szorongatta, jó időbe került, míg megölte. Aztán zsákmánya fölé ült, vadul morgott, és elkergette a felbátorodott testvéreit. Vasának kellett ráncva szendie önző komiszkölykét, hogy a többieknek is jusson hús. Azok továbbra is tartottak testvérüktől, mindhárman a réce másik oldalára tülekedtek, és hagyták nagy magára. A szürke még ezután is sétve érezte magát szerzett jogaiba, s egy-egy vonítás jelezte, hogy nem csak a récén lakmározik, hanem testvéreit is bünteti az erő zsarnokságával. Másnap megint kontyos réce került áldozatnak. Ettől már nem féltek annyira. Egyszerre együtt végeztek vele, még kicsi is hős volt. Következett a legnehezebb tudomány, a bátorság nagy próbája. Egyenként végezni a zsákmánnyal. Most nem tört el a szárnyát, hagy tanulják meg, hogyan kell elkapni a nehezen felröppenő vadkacsát félig a földön, félig a levegőben. Úszó kezdett, basa letette a récét, úszó közeledett, habozott, várt. A réce esetlenül nekiindult, s felreppent. Ugrott végre a kölyök is, de csattanó fogakkal hibázta el a célt. Bután bámult a kinyújt nyakkal elrepülő hús után. Basa nem bánta, ha a déhezzenek, tanulják meg a bőrükön, mivel fizet az ügyetlenség. A récék sem hagyták örökké magukat, s Basa kénytelen kellett, nem vadlúdra fanyalodott. Nyáról jobban tudta volna tanítani a kölykeit, de enkor téli álmát az egér, a pocok, ritka az apró madár, hát fogni kell, ami jön. A vadliba vén gúnár volt, kemény csőrű ellenfél. Basa nagy vadász szólította rá. Az neki is ment félelem nélkül, de a gúnár úgy vakszemen kólintotta kemény csőrével, hogy elnyújt a hóba. Úszó sem járt sokkal jobban, neki az órát szabdalta meg a goromba liba csőr. A névtelen két száncsapás verte hóba. Kicsinek volt annyi esze, hogy ne támadja meg a libát, körülsündörökte barátságos farcsóválással, s néha-néha belekapott a vastag tolgúnyába. Annyi volt az a liba ellen, mintha náddal böködnék. Végre is Basának kellett kivégezni a harcias gúnát, szégyenkező kölykei alig mertek enni belőle. Maradtak zsákmánynak továbbra is a vadkacsák. Jó darab nádast be kellett Basának járnia, hogy az eszes jószágból ki tudjon szakítani egyet. Nagy vadászra jött a sor, aki még nem felejtett el az utolsó kudarcát a libával. A réce felrepült, nagyvadász ugrott, és együtt zuhantak a hóba. A kacsa csapkolódva, nagyvadász diadalmas morgással. Lassan minden égen el tudták kapni a felkelő szárnyas vadakat, még kicsi is. A névtelen különösen ügyesnek bizonyult. Sokkal fürgébb volt testvéreinél. úgy ugrott, szinte szállt a levegőben maga is a menekülő után, s néha nagy magasságban kapta el, hogy basa elképett. Nagyvadász moccani is emegette ellenfelét, már rajta volt. A másik kettő úgy fogta el, ahogy tudta, de ennek a névtelennek szinte öröme abban, hogy minél több esélyt adjon a zsákmánynak. A sok szárnyas után, tél végére végre sikerült egy tömött bundás, kicsit már vedlő nyulat is meglepni a vackán. Erős szél volt, a nád érdesen zizeget, és ez lett a nyúlveszte, mert nem hallotta meg a közeledő kutyát. Basa a biztonság kedvéért eltörte az egyik hátsó lábát. Így is gyorsabban fut a nyúl, ha sikerül egérgutat vennie, mint bármelyik kölyök. Soha sem látott állat volt. A kölykök kellőképp megcsodálták. Nagy vadász, akit csak az eredmény érdekelt, mindjárt meg akarta folytani a lefogott nyulat, de basa nem engedte. Szabadon bocsátotta előttük. A nyúl három lában is villám gyorsan elinalt. A kölykök lelkesen vetették magukat gyorsan prédájuk után. Egy vonalban válvál -vál mellett. Csak a gyors névtelen szágódott néhány lépéssel előttük hosszú lábain, s mind jobban elhagyta őket. Skórusban énekelték a vadászok dalát, de azzal bizony nem lehetett megállítani a fürge menekülőt. Egy-kettőre eltűnt a szigetről. Beváltottan nádba. A kőkük odáig üldözték, ott csalódottan megálltak és visszafordultak. Milyen érdekes, nagyszerű állat volt. Sokkal izgatóbb és fürgébb, mint a buta és büdös kacsafélék, és most elszaladt, mint a villám. Csak egyik kölyök a névtelen maradt nyomában. Basa hiába mordult utána, nagyugrásokkal eltűnt a nádásban. Egy darabig még látni lehetett a nádak mozgó helyén, merre folyik a hajtóvadászat, aztán minden elcsöndesedett. Jó darab idő múltán került csak elő a kölyök, maga után vonzolta az élettelen nyulat. Így kapta meg ő is a nevét. Ezentúl Rohanónak hívták. Basa még hóolvadásig hordozta haza az ennivalót, táplálta kölykeit, tanította őket. Mikor az első hazatérő vándormadár kiáltása végiggyöngyözött a tavaszi égen, saját erejükre engedte őket. Megkapták jussukat, most már véget ért az enyhe játékos kölyökkor. Hat hónaposak voltak már, tejfogukat vaskemény agyarakra váltották. Megtanulták, hogyan kell végezni a prédával, a nagy tudnivalókra, a vad felfedezésére, becserkészésére csak a nádas taníthatta meg őket.